قرآن محترم ورزن کو دمولانا مدتی توسی بخمات صحیب در تفسیر القرآن ایس نمبر کیسد چپا محلہ بل اخیر مرغوز کی اب بائیس نو دوزارات کی شعر در دید ملایدو قطعیسا تی اشاہ دی تحید سنت کیسد ایسی ریز مرک دکان نمبر تیس عبد الرحمان بلازان نیز دیمین چوک جانگیر آراد صحابی پروف رایتر انوار شیر توہیدی موبال منګایې ساده عذاب درازې د قیامت نامې له مخکره کې دا به وینو الله یې ما په عذاب راوستو ایسوبر علاما یقولون واذکر عبدنا داود ذل ايده انه اواب دیم باب تر 77 لمبر آیات پوري او په دې کې دا ذکر کوي تسلی نبی علیہ السلام تا پا واقعاتو دا انبیاءو باندے گورا پا فانو انبیاءو باندے ہم دا سی مصیبتو نراغلی دی گورا داود باندی مصیبتو دارنگے پا نورو پیغمبرانو اغیی باندے سلیمان باندے دارنگے پا نورو انبیاءو لکا یوب تا گورا پا باندے او اسحاق او یاقوب تا گورا با غي مصیبتونه راغلو اسماعیل او یسا او زلکی فلته وګرا پرې ټوله مصیبتونه راغلو او ما هغه چکم ده مبتلا کړو نو کپتا په مساله د بیان کې سم مصیبت راضی نو خافه کې گا ما تسلۍ نبی علی صلاتو سلام تا په واقعیات د انبیاء او و از ایسو بیره ای تسلیو ا سبر تسليو کا صدر کا علامہ پاس باندې یقولون چی وې دای وذكر او یاد کا په یاد کا حالت دا صبر کی عبدنا بند زمنگا داود علی صلات و سلام زل عیدی چی خاند دا حمتو <متحدث> انہو اواب بیشک دیرا گرزی دون کیو اللہ تعالی تا انہا سخرن الجبالا بیشک منگتا بکلو گرونا و آهود دا سرا یو سب بیهنا چی تسبیح بی بیانولا بیل آشی بیگا والعشران قوپ وقت دا صباک و طویران تا بکلو منگا مارغان محشورا جمک لیشوی کل اللہ اواب تول پتولا لهود دي تسبید داود علیه السلام د وجهنا ایل اجل تسبیحي اوابن او را گرزی دون کیو اللہ تعالی تا وشدد نام ملکهو او محکم کرو منگا ملکهو بات شاید دا واتین الحكمة واتین الحكمة, الحكمة تاور کرو منگا دلرا پواند دین وفصل الخطاب وفصل کن خبر وحل اتاکن با الخسم او آیا را د تا تا خبر دا خصم د مقابل او وهل اتاکا وهل اتاکا یادا چه هل په معنی د قده تحقیق سره غله تاته تا نبا اول خصمي ا خبر د فیصله يا اتاکا ا يرا غلد تاته تا ا خبر د فیصله اذ تصور المحراب احر كلا ياغا نبا اول خصم خبر ده آغا جگڑ مارو ده پیسه لی را اوڑون کو ده آغای خابر تا تراغل ده کم وقت کې اید تصور المحراب ار چې دی وردن شو ورغلل اغا محراب تا عبادت خانه دی دا دا داود علی سلام تا اید دخلو علی داود ار کلاچ دی داخل شو په داود علی سلاة و سلام بانده پس او یاری دا داود علی سلاة و سلام منهم دو, دو دوینا قالو او یایلا تخف میاریگا خصمان منگیو دواج اگر مار دواج پیس لیوالا بغا بازو نالا بازنو زیاتے کړه باز زمونګه په بازمانه پس فیصله او کآب مابین زمونګه کې بل حقې پرشتیا او زیاتې مګه یا بل په حق سره ولا تشطط او زیاتې مګه واه دیناره نه نو ما یو کله زمونګه اله سوا استرات او اعلی ری برابرېتا سوا استرات او اعلی ری برابرېتا وې دا و پیڅلا داند چې ان هاذا اخی دا زمارور ده ان هاذا هي بشکدا اخي ور زماده له تسو وت سونا ناجتن د د پارا تسو وت سونا یوکم سل ناجتن گڑی دی ولیا ناجتن واحدا او زماد پارا یکیو گڑا دا فقالا نعوید اکفلنی هاها و لکڑا ماتا دا وعزنی او زوراور دی پا ما باندی په الخطاب پخبروکے یا چلاک دی پا ما باندی چلاک شوی دی پا ما باندی پخبروکے قالا لقد ظلمکا وید دو یو کم سل گڑی دی او دی ما توائی ای زم <وزمان> یو دا د تیمه تو چې دا یو هم مال راکا او چا لاغت په ما باندې خبرو کې داوود علیہ الصلوۃ والسلام هو خطا شو په کې او وجا د خطای اجتهادو قیاس په غیر باندې د شورا کاونه چې شریکان اکثر یو بل باندې دا سي زیاتې کړي نو هغه علیہ السلام وین الا لقد ظلمك تا کی سره ظلم کړې پتا باندې پا سبب دو غوخ دلو د غډستا اعلان اعلان عاجی د غړو خپل سره په طرف د غړو خپل باندې یا په طرب دیو زای کولو د غلو خپل باندې چې دا وای چې ده مال د غډ راکا او زې خپل سره او کوم ظلم یې کړی دی ولی و ان او بشکا ډېر من له لته اړ دي شریکانو نه يا الله خام خاصيته کبي باصره دای په زبانې ما ګر ا کسان شي مان لاول دي او عالم کوي نه کو وقليل ماهم او ډېر لګدي وقليل ماهم او ډېر لګدي دغه خلکو دا خلکو چې زياتې نه کوي دا ډېر لګدي و ظن نداهود او ګمان کو داود عليه السلام ان ما چې بشکا بشا کا خبره داه چې زما شیمګا په دبانند دی فغه ر پس بخش شوو غافته د خپل رب خل را کیا او اغر اغر و او اوغورې دسیج د کوون کېوه انا به او روی اوکړ لا تا لاتهګوره اول کار دسل د دا دا علی د پس فغه دریم کار خل را کیا دریم کارو انا برو راو ګرځید الله تا ندرم اناما دري انامات فغفرنا له ذلك پس بخنا وکلم گدتا ذلك ددکار اس انعام اول په اول کار باندې چې فاستغفر ان فغفرنا له او ان له عنده نزدلفا اس دویم کار سو خر راکئن په غيب انعام ثانی و ان له به شک در پار زمګه په پا دربار کې لزلفه خام حاله مرتبه دا او حسنا درم اب دویم انعام په دویم کار باندې او حسنا ما او خستا ټکانا يا داوودو اوې چې او دا دا ب ش منګه ګرځون کې تا لرهله نه جاننا کا ب ش منګه ګ ګرزو تا لره خلیفتن خلیفه حاکم په زمک کې پس ب سه کوا په مابیین د خلکو کې بلیل حقيې په حق سره او تا به داری من د خوا شاو پس خط به کې ت لره دلارې دله تاالانه ب شکه کسانه چې ختا شو دلارې دله تاال نه د دپاره د عذاابون شدي د عذااب سخته باب د هغه چې رايي پری دا رز د حساب یا هرا کړی دا رز حساب دا وتر جمعواد آیاتونو مبارک او چې داود علیه صلاتو سلام الله اکبر دا چې عبادت خانه کې او دعا فیصله وال خلک رال ل فیصله راړه او غی عبادت خانی توراله چونکه عبادت خانه بلکل بند وا او کله چې غی ري بندي عبادت خانی تور داخل شو نو سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام چي دای څنګه د ترال زله کې لوق خو پهیدا شو خو پهیدا شوی وته یری گما منګ دعا او زمونګه دا فیصله ده منګ لا کا او کومره رهنمایو کا فیصله صدا داود علیه السلام فورا چکم ده به وای داود علیه السلام تاغي فیصله روانه کړو زمنګ دورونه یو او زمنګ زه یو وی زما سره یو غډه او د دې بل سره یو کم سل غډيدي نه نه نوې او دې ما و چې دا یو مال راکا سليمان علیه السلام د هډر زیاته کوي چې د حدا دوم رځین دا یو تانه څنګه غواړو دا چې اکثره د شریکان په یو بل باندې زیاتی کوي دا یو فریشتي ود્વાळा دا پرضی فیصله غی جوړ کړه وا په داود علی السلام باندې امتحان مقصود داود علی سلام چې کلا پر فیصله څنګه دا سو او کړه فرشتي یو بل تو کتلو غیب شو لاړین داود علی السلام چې سوچو کو اوه دا خو جوړه ما باندې امتحان وکړ شو فوران وی الله ما جلدی وکړه د یو تن خبره مې وروده د بل مې و نه وريده فیصله کړه نه خطا یو نو پس تغفر رب و خر را کعونان <coughs> بس پی سلام صرف, صرف دو روا خبرام صرف دو روا نور پاکستانو لیکن خالق دیزا کی یو قسا جوړه کړه دا اوا کیسه چکم دے نو دا او دا دی نو ډیره خطرناکه کیسه ده او ډیره خطرناکه ده مفسرین کرام په دیزا کی ډیر خطا شوی دي یو دا کسی خلاسه دا چه غی وی وی داود علیه صلات و سلام نیورز یا ومرغی اغاوالو تا چتا داود علیه صلات و سلام اغی پس چتا اوختا چه چتا ور پس نو داود علیه صلات و سلام چو کتل نو دا اوریا نومی یا سالیاو دا غا خزاوا او بازو با بیا دمرا غلو کرد دا چو وی دا دا غا بغیر د کپلو یولیده بغیر د کپلو یول لاسوک درته وای چې بس نظره نظر په ولاګیدا دا دغه سیولیدا د دا دا داوود علی السلام په وی عاشق شوناو ذوالله من هاذل کفر چې کله عاشق شو نو نوبیا ایلی بالی به کولی اوریا یوزا ته جنگ للیګ کله بل زایتا کله یوزا ته کله بل زایتا چې دی فورن شهید شي چرتا چې دا د د د وی وی پنیکا باندې واخلم و اګه سره چې کم دنو دا اغیبیا شعید کو بیای اغپا نکا بانده واغستا نو اللہ را بولیزت وطا دا پرشتی راولے گلے چھ گورا انہازا اخیلو تیسون و تیسون ناجتاو ولیا ناجتاو واحدا زمان دا پارا چکم دنو یو کم یو گڑ داو زمان دا پارا یو گڑ داو زمان دا او دے زمان غواڑی وهي ديكي اشاره ها جهت داود علیه السلام بي بيانه وي يو سل نو داود علیه السلام ها چه په سلاو هاو رو لجدا خوده زياده كي نهي اغي يو بلتاو كتلو لالغ ديكي دتا دا خوال چه گو رستا يو يو سل بي بيانه دي نو تا زياده نده کده چه او رياد دي يو يخصده پارشاید كو نو افستغفر ربه وخر راكي عوانه ب وهي دي تا اشاره دا دا مفسرین ذکر کړی دی بازه خدای ډیر لوی ظلم دی او دا د قران کریم نه او د احادیث نه خلاف یو خدا چې داوود علی السلام به صبر نو صبر کې خنبی علیه صلاتو السلام تعالی د داوود واقعه یاده کا اسبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود صبر کا په آسمان کې داخله کې وای واذکر عبدا نا یاد کا بندہ سمنگا یعنی پسابر کی چوسمرا صابیرو نو دا یو کودا چې هغه صابیرو په دغه خپل حضور باندې اکتفا و د نور غته خیال ام نو دویم دا چې الله او انه اواب دی الله تعالی ګرځیدونکو نو څنګه د عاشقانو کویا بل دا چې قران کریم وي وتویره مشوره فاردن دیوالا منگا طول تابع کرده وی جمع کولی با منگده تا نو چل بلکل تابع وی نوعات او تختی دا سنگا او چت تا سنگا والو تا بل دا چه قرآن کریم وی وآت ایناو الحکمہ ما دل رفو د دینور کرده او بل دا چه قرآن کریم وی وفصل الخطاب فیصل کون خبری به کولی نو سنگی بیا داس غلطا فیصلہ خپل زاند پار او غلط حرکت او کو بلدا چ قران کریم وای داوود علیہ السلام فیصله کی چ کلا فیصله و رہی نو غوی وقلیل ما هم چ کم خلق زیاته نہ کی اغل لگ دی نو ول دے دی لگو کی او او کنو او پک بے شک نو خلاف نه کړي بل قران کریم ذکر کئ الا الذين امنو نو دے دی امنو کی او او کنو نو پکې نو زیاته نه لیکلې دا د دروغ دی داننګ قران کریم ذکر کئ و ان لهو اندنا لظلفا لویه مرتبه و داننګ قران ذکر کئ و حسنم اعاب و حسنم اعاب داننګ لسم دا وځه چې دا واقعیا غلطه ده زکه کچري دا واقعیا تسلیم شي نو د دې د پیغمبر د بیبیانو مشابهت راشي د ګډو سره او دا خبره غلطه ده دا, دا نه مناسبه ده اولماي کرامو پدې باندې مرادو نه کړې دي چې دا خبره بلکل غلطه ده لکه علامه ابن کثیر راي مولا ذکر کئي و قد ذکر المفسرون هاونا قصه اكثرها محفوظه تمن من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديثن يجب اتباعه ولكن روابن ابن ابي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لانه من روايه يزيد الرقاشي عن انس رضي الله تعالى عنه ويزيد وان كان وان كان من الصالحين لكنه زيف الحديث عند الائمه فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوه هذه القصه وان يرد علمها الى الله تعالى عز وجل فإن القران حق وما تضمنه فهو فهو حق ايضا وي وي دي مفسرين ذكر كديد او اکثر عام محفوظه من اسرائيل رواياتنا او یو حديثم دا پیامبر پاک نه دا ثابت دا ثابت دی پدې کې چاغي باندې اعتماد وکړې شي او کوم روایت چې وای دا غلطه دا غو روایت کړل دی ابن ابي حاتم دېای کې دا غي سند صحیح نه دی زکه يزيد اگر دې کې يزيد دې يزيد رقاشی دا نس روایت کړي هغه ضعیف الحديث ته پنيز د ائمو د حديث باندې نو یې سره بس دا واقعات مختصردا شویا نور جوورواله باندې کې دې کې پدې واقعیا باندې راځو آ کړه د امام روحالمانی هغه ویل ول من هغې اقوال مقبول د دې اقوال نه چې دې کم ذکر شوی دی نو هغه وای هغه دا دی دا واقعیا صحیح نه ده دا بیا کول را نه کلکې پدې باندې دوه علماو او کلام کوي چې دا واقعیا دروغه دا اقوال را نکل کوي دانې مدارک مداریک په دی باندې رات کړه او او قول دا حضرت علی را نقل کړه په دی صاحب باندې حضرت علی وایي چې چا امتا سوتا دا واقعیات دا داوود الیسلام الصلاتو السلام ذکر کړه نذب اغل را شپېتي شپېته کوړي یا بازي روایتو کرازی 160 سو ساٹھ کوڑے زبِ وَحَمَا ایک سو ساٹھ کوڑے حضرتِ عالی وئی دعو قول من حدسکم بی حدیث دعوود علیہ السلام علامہ یرویه القصاص جلتتهم مئتان وسطین وَهُوَ حَدُّ الْفَرِيَةِ عَلَى الْأَنْبِيَا وَئِ چانچ تاوستدہ واقعہ دعوود ذکر کلا فَا تَرِكَ چِكَمْدَا اصطفان خلق نقل کئی نجلتو مئتا و ستین زب آغا ایک سو ساٹھ کوڑی هم او ایدہ حد آغا چاڑی چپا مبیاو باندی دروغ جوڑی دارنگ نور علاماء کرم آئی پا دی باندې ردو کړی دي تفسیر ابو سعود دارنگ سراج المنیر او بحری محیط و ټول تول زکر کئی چی دا دروغ دی او یهودو را دن نکڑی دی او داد یهودو ا دروغ خبر دي او دا په کاروم داسي چې څوک پام بیاو داسې دروغ جوړکی چې هغه له دغه څخه 160 کوڑے ورکول شي لکه نن سبا چې کوم دروغ جوړیږي پام بیاو باندې د دروغ کی سېبې او بس داود لغاس سلام موسی عليه السلام د خدای دیدار لته دا چل شو موسی عليه السلام د خدای دیدار لته دا چلو شو او د دروغ, بی دروغ کی سېبه جوړی کړي دا پام بیاو باندې دروغ او هغه بیا خرافات نو دا واکه غلط ا دی و ما خلقنا السما او الارضا دلیل عقلي و ما خلقنا او نو دي پیدا کړې موږ آګه اسمان لرا اوسمه کله را او اسلرا چې په ما بین د ادوالو کې باطله بیکاره بلکې د اظهار حقیقت او اظهار حق لپاره دی ذالک ظن الذین دا چې دا اسمه او اسمان باطل دي ګمان دا کسانو چې کوفر دی فویل للذین پس هلاکت دې لپاره دا کسانو کفرو او چې کوفر یې کړیای مين النار دې اورنا امننا جال الذین آیا او بغرصومګه کسانی کسان ایمان راولته عمل کړی په طریقه پیغمبر باندې په شاندار په صادق ونکو بزمکا کې یا با او غرزو مونگا ا متقین الارا په فاجرانو هغه فريسګارا د فساقو پوجارو په شان او مونگا او غرزو نانا شیخ د کابل ګرام اوی و ذکر کول وې هر تقابل چې قران کریم کې رازي دا رد دی په جمهوریت باند دی تقابل چېقرآ ک را زی ځکه جمهوریت کے خلق برابر ګ ځئی او کوآانی قیم و برابر نه دی مومن او نے عمل کوون کے ہ برابر دی پسادیانو سره اللله چری برابر ن دی متتیو فاجر برابر دی نهہ برابر نه دی د و نه برابر دی تولی او شانت دی کتاب انځل و صقد د کورانې کري مودلی ل ی کېتاب ب دایځې کتاب د منګه لګ دی دی منګه لګل ې لر تاته موبار را کوون ډاکې د خیر اوباره کتنا دی دپاره چې غ او فکر او کې پایتونو ددي کې دا خلکه لی یاته که 15 یت واخلی خاوندان دقلل و بنا دا دلی ل او پهې ځای باند دی کرام ذکر کوئ لکه امام کارطبی ذکر کوي وې پدی آیات کې پدی خبره باندې دلیل دی چې معرفت د معنیو د قران کریم د معنیو د قران کریم باندې ځان پوه کول دا واجب دی وایي دا واجب دی لید دبر و آیاته وا وهبنا لداود سليمان دیم دلیل نقلي د سليمان عليه السلام نه اور کلمگا داوود عليه السلام نه را سليمان عليه السلام نه اعمال عبود دیر خبر دا انه اواب شکدا سليمان عليه السلام رجو کون کہ اورا غرزيدن کو الله تعالی تا ای زور غ علیہ بالعشیس وافناتل زیاد ار کلا چی پیش کله شو پا باندې بلعشیه پون قدمه سی گرکه ال اغا اغ سنا ال زیاد کرا کرا کرا اسونا ورتا را پیشو فقال انی احبابتو پس اوی سلیم علیہ السلام پس بی شاکزو احبابتو من کومہ من او لا ترجمکم حب الخیر من عدد مال عن ذکر ربی دا د دا ذکر او دی آداش دا ربخ پلنا حتی توارت تردی پوری چی پچھو دا سنا بالحجابی پا دھولوکی رود دوها اوی سلیم علیہ السلاة والسلام رود دوها واپس کئی دیا سن لرا علیہ پا ما بانده فا طوافقا پا شروشو مسحن چٹا پا مسحا ٹا پا وحلو بانده بس سوکی پا پندو سرا والانا قو پا سٹونو بانده سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا فوقد د ماځګر کې اغاسونه حلال او غلول راس غلول هي هغه پریکټسکول او بیا یې زه دې شرمینه کوم د واجب دی یاد عاش درف پلن د واجب د ذکر او د یاد درف پلن زماده مال شرمینه ده او دا سنز غلی دل دې چې لاړل د ډوډه کې پټه سليمان عليه السلام راي وله چې شروع شو سليمان عليه السلام دا څه ټاپه کول او په پتنانو او په دې څټ باندې ول دا سه لاس لکه څنګه چې عام معمولی د خلکو چې ساروي او لکه الهګه ټانګه چې دا خلک پرانی زنو بیا راځي او په پټنانو باندې ول لاس او په دې څټ باندې ول لاس وایي اس په لا دا لگا دمر ادم شي نو سليمان عليه السلام دا کول دا ترجمه به بازین حلق ترجمہ کئی دیزای کئی او غی دا وی وی دا سکارو ترجمہ دا سکئی ایزو از و رضا ار کلا چی پیشو پا دباندے پا وقت دمازی گر کئی اصوافینا تلجیاد اغاسونا کرا کرا پس وی زمینکو ما ای پس وی چی بیشا کزمینکو مینہ دا دیمال مینہ اکڑا ما مینہ دا دیمال سرا عن ذکر ربی یعنی مینہ میوکړه مینہ د دیمال سره یعنی غرمه کړه مینہ مینہ د دیمال آن ذکر ربی ا علی ذکر ربی پس ذکر د خپل رب باندې حتا توارته تر دې پورې چپټ شو دانوار بل حجابه په پردو کې اویسلیه مان له سلام ردوا علیه واپس کیدانوار پما باندې پس شورو شو مس حن په اعلی لو سرا په زبحه کولو سرا بیسو کې ول اناق په پندو داسونو باندې ول اناق او په سټونو داسونو باندې ویسه چالو او اوسره لګیاو لګیاو لګیاو تر دې پورې چې دمازيګر مست نه وي شو نو ویچه ما خو دا مینا ورکل مینا د دې مال په ذکر ده او په یاد د خپل رب باندې دې زغافل کلم او تر دې چې غنورت نه وي په پردو کې ډوب شو نویس علیم السلام چې دا نور ماتره وبس کینوی منجو کو او دا غې نه پسته کم دنوی شروع او کړه او, او اغه ټول اسونه د مسنه مراد زب هدايه پڼډو باندې حلال کړه او دا غې چې کم نه سټونونه حلال کړه وایدا او کړه خدا خبره صحیح نه ده دا خبره صحیح زکه نه ده چې دې یوه بداره شي چې ماکه چې تا ذکر دنور نشته ری ذکر دنور نشته ری چې توارت کې هغه ته زمير راجي شي او دا سونو ذکر شته دغه کې وته ځکه زمير راجي کوي دي شي بل دا چې سوغ دا معنا کوي نو هغه تقدیر راووسی او اي اني احببت حب الخير على ذکر ربي فشغلني حتى توارث بالحجاب تقدیر باسی. او تقدیر راوازي او تقدیر غیر اولاد نو غیتا وبکی احتیاج راشی بلدا چه داو معجزہ او معجزہ کی امر نوی او دلتا کی امر راغله دے رد دعا معجزہ کی امر نوی بلدا چه پدے کی با الزام راشی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې دا غد دنیا سره مينه وا او دا خبره غلطه را بل دا چې غبی اسونه کلا وجل او اسونه د پانډو باندې وهل او هغه د ستونو باندې وهل نو د بیت المال نقصانه کو بل دا چې توه مس حالل ته پمانه د لالول سره ده نو هم سحو بیرو سکم بسمانه کې خپل سرونه د ځانه چې کمند نو کټ کي دا مان بکه دا معنا په لغت کې چرته په معنا د زف فراغله نامخا بل دا چې د اونق نه خوچالو د سټ نه خواله لول شو خداد دا پنداینه حلال الله څنګه بل دا چې سلیمان علیہ السلام دایاله دا لول دی اخیره ګناثو دا غیس ګناو دا د دیو جنا دا خبره صحیح نه ده او دا غلطه ده او امام رازی رحم الله په دې باندې بیا بهترین رات کړه ده تفسیر کبیر کې اوي دا خبره سايندا رود <سید> دو <سید> حاليا فتوفيقا ما سمي سوقي والاناق او تحقیق سرا امتیان کرو منگا فسول امان لے صلاة و سلام بانده وعلق او غرزول منگا دل را علا کرسی پا تخت دو بانده جا سادن یونا تمام بچے حد سمع بیا بیا رجوک لداللہ تالاتا فسو ایرا بزما او با حما لرا و راکما لرا بادشا الائم بغیلی حدینو چه مناسب نوی زما د بناسب نوی دیو تند پارا پس زمانا امان مدارک ذکر دا ځکه وی چې لایم بغيلي من باندې چې دا معجزا او معجزا خاص دی پیغمبر سره نو ځکه دا وی ورنه حساد او بوځینو کړي انه او ان کان تلواحاب بشکته ورکون کې ورکون کې ته ورکون کې ته امتيان په سليمان عليه السلام باندې چې القینا علی کرسیه جسدا غرزلو مونګه او کور صحیح پتاه د دوانده جا ساده یو نه تمام بچي ګور یو توجيده اگر چه مفسرين کرام ذکر کوي چې د دې حديث کې چرته دا نشته چې دا توجيده خو کې دي شي او صحیح کې دي شي السلام وې زبا د خپلو ټوللو بیبییانو سره میلاګم ټولوو بی سره او هغې سره به کوورال کومه بی بیا د سلیمان له سلات او سلام او د غ ټولو نه به یو یو بچې پیدا داشي او بیا باغه مجایدوي دا سلیمان ل سلات او ویلو پیوش پاکی باویزد آسکوم او سو سلمان علیہ السلام څکلا دا وې نو ان الله ته شو او ان الله ته نهیر شو نو یو نه تمام بچي پیدا شو د دې اعلی کرسی جسادا نه مراد تمام بچي اگر چې مفسرین کرام ذکر کړي دې ځای باندې چې د دې واقعي کې چرتداس નિشته چې د دینه مراد اوم دک خامخه ده کبار کیف تفسیر کې دی شي یو توجیداشوا نعمتانو نه تمام بچې پیدا شو یاده چې سليمان عليه السلام په خپل بیمار شو مطلب دا چ سلیمان علیه السلام جسدن مرادم خپل سلیمان علیہ السلام دی او چې کم سړی بیمار شنوغه ته جسد بیا عربو کې عام معمول دی ویلې شي او یاره جسد دمانه داسې دله ک بیروه سړی ده بس ان بیروه پروت دی بهاله پروت دی نو یادا مطلب چې سلیمان علیہ السلام په خپل بیمار شو یادا چې د قوم کې بغاوت شو او د دو په تخت باندې رو پرې وتو د جست نامرات هغه روب دیخواالله ر وکله نو هغه هرسه ختم شو الله اکبر دا مطلب و مختصر چې کم مفسیینو زیکرکه دی یا دا چې نا تمام بچ پیدا شو دی چې زه به سلو ب بیاو سره کوورال کوم لکه بخاری کې داې روایت رازی یادا چې خپل بیمار شو یادا چې په تښت باندې رو پریوتو دا مو راځو په الله ته رجوع کړه الله غا ارسه ختم کړه بعضې خلک لکه مودودی هغه چې کم ده نو دې ځای باندې ذکر کوي کوې یره دا عقل نمنې دا عقل نمنې چې سلبي بیانی دي او دې ده ور سره الله څنګه کورواله چې کم دنو کی سلبي سره طاله پیغمبر نه خبر پیغمبر څنګه یویا ته ځان تاسو ګورای وېدا عقل لم نستاکل خو بدر څه نه مانی استاکل له سي اعتبار ده الله اکبر دافو ادایات کریمه غا آسان توجيهاتو چې ما کوم خلک خو دې ځکه کم خلکو خبره را دان کړه مختصر از ذکر کوم چې دا خبره غلطه ده او خلک وای وای خبر دا چ سسلمان ل سلاتو سلامو د باشا یو لور سره واده کړو او دا غی نومو جرده یا جراده او غېې کمد سلیمان ل سلام هغې سره ډیره زیاته و او کله چې به سلیمان ل سلام لامبللهتونلو سلیمان ل سلام باشاي ګته کې کماللو یو ګوتی وهڅخهغې کې کماللو غیبانې بچ ده سلیمان ل سلاتو سلامو و ی ورز لامل لتا او دیل چکم ده ا غوتی ورکړه او ا غوتی چکل دی واغسته نو شیطان دې تر سليمان علیہ شکل کراغه چې ا غوتی راکا چې واغسته ته نو سليمان علیه الصلاۃ والسلام ا غوتی شیطان او تخت باندې بادشاه شو او په تخت باندې کیناستو تر دې چې وې سالوې خرازې ا غای چکم ده نو شیطان پاغای پا باندې بادشاه یوکړه او سلیمان علیہ السلام چې کله راوته نو بیبی ته بی وی چې مالا ګوتای وته چې ما خوا سلیمان لور کړي ته خو سلیمان نه هغه پتق ناشته او دانګې ما شومان وب چې د سلیمانم علی السلام نه ما شومان وب چې د سلیمان نه په ګټو باندې بيښته پلارګي وی دا سه آثار علماو مخصوص کړه چې آثار د سلیمان علیہ السلام نو نو هغه غیر اړ لازمي بی بیان نه تاسو کو چې ار سلیمان علیہ السلام ته تبدیلی خو نه ویني نو هغه وتا یي چې او تبدیلی وینو نعوذ بالله من سالک وې مخکې به مون سره په حالت د هیڅ کې کورواله نکو او اوس کم مون سره په حالت د هیڅ کې کورواله کی نو هغه و چې خاوي پښ جدا بل سدي نو هغه د د کتاب تلاوت شروع کوه هغه او چه شروعی که نو سلیمان لیه سلیمان شیطان وی او تختی ده او او گتای دریاب ته غرزولا یو رستی کمده نو سلیمان لیه سلام درستی بیا باندن که وی گرزی ده یو دریاب پا غالبانده یو تن نو گشوی ده مایه او گختنو اغیی ولی دو مایه ورکلو چه ده یو مایه سیری که نو پاگی که او گتای بیا تا و اغیی بیا واچولا و بیا راقی بیا چه کمدنو باچ شای ناوذ باللہ من ذالک د سليمان علیہ الصلات والسلام ټوله بادشاہی راړه غوتایلا معجزہ ټوله ختم کړه الله ویدہ هما تابع کړو اتا ارسلال ختم نکړه دادہ الله په غوتای نه چلے دا دادہ الله په حکم چلی دا او دا ولا بل دا چی دا واقعیا صحیح نو شیطان څنګه د پیغمبر صورت اختیار ک او راغه د پیغمبر صورت ته جوړ بل دا کدا واقعیا صحیح شي نعوذ باللہ من ذلک د پیغمبر توهین ده چې خلکو په ګټو باندې بیاويشتو اویسته تصدیق به ولا نکو بل دا چې ده کې د پیغمبر توهین ده چې خپل بیانوم بیان نه پیجن بل ده کې د پیغمبر او د پیغمبر د بیان توهین ده چې شیطان دا غیسر کورواله کو په حالت د هیڅ کې به وسلام کو نعوذ باللہ من ذالک دا طول خرافات تی واحیات تی اللہ اکبر علامہ انور شاک کشمیری رحی مولا فیض الباریکی پا دیوان سخ رد کرده او, او ایدان چې چکمدن یهود و ایدان سدا کرده دا علامہ روح المانی او سمرقندی وغیر مفسرین کرام پا دیوان رات رد چې دا دی یهود کسی دی او دا یهود و رادن نکڑی دی علامه ابن کثیر پیمراد کړی چې د يهودو کیسې دي الله والا قد فتنا او تا کی سره هم تیان کړو مونږه سليمان عليه السلام سلام باندې غور ظلم غلرا پته ده غور ظلم مونږه پته ده یو نا تمام بچي جاسدان دلر پخپل بیمار یا جاسدان جاسدان روب لرا ثم انا بیا رجو کړل الله تعالیٰ تا قالا اوی وی ایراب زمان بخنو که ما تاورا کی ما لرا دا سبات شایی چه مناسب نوی دیوتن دا پارا پس زمانا بی شکتی ورکون که پس خار نا بیکلو منگا دا دا پارا تجری چی تلا با حروانا پا پوکم دا باندی روخان نرما انبیاء که اکسی که تیر چې چه ساختا دلتوائی نرما نو بازی اوقاتو که نرما بازی اوقاتو که سختا حیسو و کم زائی چی با اراده کولا سلیمان علیہ السلام تو سلام و شیعتوی نا تابع کرو منگا شیطانان کلا بنائن هر آغا عبادی کونکی و غواس او غوپی و انکی اللہوی منگو لشیطانان تابع کرو و شیعتوی او کتو آئی چی سلیمان علیہ السلام دا شیطان را گئو گتایی تیو تختولا داو کلو نو آغا دا اللہ آغا پیسا لجر تلال چی هر هغه باندې کونکي وغوا وسو غفي او انکي دريابونو کې بي غفي او هاله او دا جواهرات بي سلیمان عليه السلام لراو خل واخرين او اغنور مقرنين تلل شيف الاسماني پر زنجيرونو کې hazardous او نا هغه خود سليمان عليه السلام سپه زنجيرونو کې تللو ا هوه هغه ایتنا لك هم چې کم د نشول نو څنګه بیا د سليمان عليه السلام نا ګتۍ څنګه او تختوله هازا توانه دا ورکلاس منګافم نو نو پس انسانو کې فمنو نه کې فمنګا باندې او ام سکه بغیر حساب یا ایثار کې بغیر دو حساب نه یا ایثار کې بغیر دو حساب نه بغیر حساب دا متعلق دي د ام نن یا د عطوا اونا فوري مانس هازا عطوا ونا دا ورک ورکلا زمنګا بغیر حساب بغیر دو حساب نه بس احسان کیا یا اسار ول اللہ تو اختیار مالک ہے و ان لہو اندنا اوبی یا ہا ظا سلیمان نا فم علیہ السلام تھا احسان کو تو چ چال سو احسان کے او امسک یا اسار وی چ چال سو ور کے من در کڑی دی او ور کل زمن گا بغیر حساب بغیر د حساب نہ دا وإن له او بشكة ده سليمان لسلاطة و السلام ده فرائن ده نظمون سخال زلپا همحالوه مرتبه ده وحسن ما آباو خيستا تکانا <تصفيق> ورده طول پده بانده ردونه ده چه ده واقع غلطه ده وله الله أكبر لقد فتن امتحان ما کرو پا الله اللهوه ما کرو نو چه اللهوه ما امتحان کرو نو نعوذو بالله من ذالك الله ربولزت داسه کار ده دا پیغمبر ده بي بيانو سارا کو چه سخرنا له الريح اوه ولما تابع کړي وا نو اوه تابع وا بلدا شيطانان مې ول تابع کړو او سه شيطانان هغه تړليو نس تابع سټړلين غوته يت څنګه توه توله بل الله دا زمونږه ورکله و د دې بادشاهي نو چې مونږه ورکله کړي وا او مونږه ته دا و چې ته حسن کې او اشاره دې چانه سې دا اختیار دې نو دا چې مونږ ورکله کوله نو څنګه بیا شيطان دا مداخله توکو اول دا چداغد پارلوے مرتبہ دا نو شیطان پہ سنگ دا شراخ ہے خستہ ٹیکانہ دا نو سنگ دا سوچو دانی کیږي وذکر عبدانا ایوب یاد کا بندہ سمگا ایوب علیہ السلام اسنا دا ربو ہر کلا چ دعا غفتہ دا خپل ربنا انی مسنی شیطانو چ بے شک رسی دلہ ماتہ شیطانو بے نووبن فتقلیب دے جسا پر تکلیف دے جسم باندې وا او فتقلیب دے مال دته اشاره کوي چې بنسب تکلیف د جسم بیماری و تر اغل او تکلیف د مال هغه پی راغله واذابن تکلیف د مال ور کوز بر رجله کا وی واتنګ چوهه بر رجله کا فخپل خفي سرا هاذا مختسلن داده زائد غسل باريدن يا و شراب او زائد سکلو یا و شراب او سکل دي مو وا تاریخ او تخ پوا هلا الله رب ال عزت را او با سلام بس هغه بس دغه ځکه غسل وکا او دا ځکه چې کوم ده او به کا الله بدی جوړ کی او بیا الله جوړ کا الله وا وهبنا او هغه واτια چې د ایوب علیہ السلام جسم کې چینجه شو او دروغ او خرافات دي ده ده آل ده ده. ومیثلا ومیثلا ومیثلا دا س بیماری پام بیاون نارازی و وهاب نا ورکړم گا د پاره آلدو و مې اسلام په مې اسلام ای باندې ما هم دای سره نور د وجیزه مهربانۍ ده د وجیزه مهربانۍ نه د خپل طرف نه او د پاره د نسيه د پاره د خامندانو دعا کولو و, و خذ او ویلو مونگا او ویلو منګه خوځو چې ونی وته بیا دېکا پلاس خپلوان دی یو شوڑا د لختو فزرې به وهل وکه پای سراو او وزن کوا ان نوجد نو صابرا بشکمګه مونته لغلا صبر کوم کې نیعام نعمل در خ بندو ان هو و بهشکه دی اگر زیدون کې الله تعالی تا وخذ یو شوڑا واخنا سو نو ایوب علیه الصلاه والسلام د خپل کور والنا فحالد بیماری کے پس خبرہ باندہ خپشیو او خپشیو او قسم خوڑالو چی ز بتا سل کوڑے و ہم سل کوڑے و دی و ہم نو ایوب علیہ الصلات والسلام چی کلا جوړ شو نو اللہ تاوی گورا سل کوڑے داوا خدا سوا چی ز سلو لختہ کا او اگر واخ لا یو شوڑا جوړا کا او هغه دل په یو زل واخلاص کده سه په آرام سره نو بس تبا بریشه په خپل قسم کې وزان ما حانس کو پاغي وهالو کا ځان ما کو الله اکبر نو دای له ایوب علی السلام وکړو او دا واقعیا مفسرین ذکر کوي خاص د ایوب علی السلام خصوصیت دی سدا شوکړه کوشش یو سره داسو کې نو ایدې نبري کیږي کی ھی, نو مبتدین را لغوی ګوره اله د اسقاط ثابته ده کنه نو ایتو اگته حوالہ ویلو چې ما ته بی چخص بیا د کتا ته چا ویلی دي تا ته چا ویلی دي دی. نو دین اله اسقاط ثابتول د مبتدینو دا کومنه دا, دا بالکل بی ذای استدلال نه او دینه هیلی اس... هیلی دا نه ثابته کی اله اله د اسقاط په اتفاق سره اغا بیدت او دا اغیر پا بیدت کی دے اچھا اختلاف نشت دے اغدا اشید دین اندر او دا حکم خاص ہو دا ایوب علیہ السلام سلام اِنَّا وَجَدَنَاو بِشَكَمْنَا مُنْدِلَوْا اغلالا صبرناک نعمال عبدو دیر خبند ہو بے شاک دے اور اگر زیدن کے اللہ تعالی تا وَذُكُرَنَا بَا ذُكُرَنَا اِبَادَنَا صلورم دلیل نقلی اجمالی و ذکر و کا بندگان زمنگا ابراہیم علیہ السلام و عیس حانق علیہ السلام او یاقوب علیہ السلام اولیل ایدی حاوندانو دا حمت والعب سوارو دا پوئی انا اخلص ناہم بیشک منگا خالص کلو دای لرا بخالص و بخالصتن په خالص کول سره ذکره درد فار د دا یادښت د آخرت او بهشکه دې زمونږه څخه لمن المصطفین الاخيار خامہ هاو د چون په شو انبیا د چون کلی شو ونه الاخيار ده بهترونه او یاد ک اسماعیل علیہ السلام او یعس علیہ السلام او زلقفل علیہ السلام او دا ټول پروتولا او ده بهترونه ها ځا ذکروندا فن دا, دا, ذکر دا دی و ان للمتقین او بهشکه د فار د پړزګاران الله حسنا ما او تا تکانا جنناتی غدنین چی جنتنا دمیش گره دی مفتحه تن کلاو <سلام> کلشی باوی دمخ کنا دی دی پانا دروازی دی جنتا متقی نفی ها یا دو نفی ها بی کلی فاکیتین تا کیا لگا انکی دی پایی که او بلی با دی پایی واڑی بدایف یا پای کې ویپا کې تن می وېک سیر دیندیر و شراب اوس کله او دای سرا دند اونکی د نظر بوی اتراب حمزول اون کې د نظر مانې درې ما سورې صفات 48 کې کړي د خوا نظر با پزان باندي بندي دومره بخيستوي یا بند اون کې د نظر سرب خپل خاون تب ګوري یا دا مطلب چې نیغ نیغ بنو ګوري عظمت و دونه دا ها, ما تو ها ما تو ویلی دا ده ما توادو ما عظمت و دونه دا, دا پار خدمی ها شه چې واده کوله شتا سره لومل حساب درځې د حساب د فاره ان ها ځل رښتنه به شک ده خمو خروزي زمنګ د دانشټرې لپاره ختمې ده ها دا خبرو ده دا خبر حق دی یا حازا للمومنین دا سزون دا مومنان دا پار دی و اینا لطواغین او خان بیشا کخام حاد سرکش دا پار لشرم آب دیر بدہ تکانا دا چی جان د دے داخل بشی دے یا ایتا پس دیر بد زائد یا ډیر بدہ تکانا دا حازا حازا فلیزوکو حازا للکافرین حازا دا د کافرانو د پارا ده فلی یذوقوه ویله بشیدایتا فلی یذوقوه پکار دیو چود سکیدایو حمیم حمیمون وغساق هاذا حمیمن دا ګرمه وبدی وغساق او ونی زوی یادا منا چې هاذا فلی یذوقوه ذهاذا هازا حمیم وغساق دادی اغوین دادی گرم او باوین زوی دا اخپلو کی مبتداو خبر شو فل یزو کو دا جملا موتر زرا دایتا باویلش چی داو سکی او دیسا کی د اغیل را فل یزو کو پکار دیو چی دیسا کی دی اغیل را او دیس کی اغیل را و آخر من شکلی و آخر من شکلی او بل پشاند دی او بالعذاب پشاند دی ازواجن قسمان قسم عذابون بوی هازا فوج مقتحمون دا قول دا پرشتو هازا فوج دا یو دلدام مقتحمون داخلی دونکی معاکم تا سرا لا مرحبا بهم ندیوی هر کلی پا دی بانده بیشک دی داخلی دونکی اورتا او ک کشران بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بکم ندیوی هر کلی پا تاسو بانده انتم قدمتو مولنا تاسو روانده کلده دا عذاب لنا منتفا بیسل قرار پس دیر بد دی دا قالوا وبويداك شرانا ربنا يرب زمغا من قدم لنا دا عذاب فزدوه بزيات کے دلرا عذابا زفنا عذاب دو چند افور کے سورہ اعراف کے جواب تر شو الله او توایل لكل ذعفن دهاریو دو پارا دو چاندې وقالو ما لنا او عباده مشران او کشران ټوله په جهنم کې وقالو او عباده ټول پټولا ما لنا چې څه شویل موږ لاره نوینو مونږه رجالان اغا سړی كنا نو دوهم مین الاشরার شو مونږه چشمارل به موږ د غي د شریرانونه د بدترونه چې موږ ودا خو شریران نو جنت جہنم کے چلا کشران و مشران تول دا ایوبل سرا جگالا کئ نو بس دا سے بلی گئی پارے کے بداوے یار سشوی دی چمن گو دنیا کے شریو اے آ سڑینن چارت دی رجالان ذکر کئ مسئلہ توحید کار دا نرانو دے درے جالو اللہ اکبر شیخ دا شاہپور با ذکر کول کار دا, رجالو دا, بغیرتو دا بغیرتو کار درے جالو دے نہ د النساء او نہ بے غیرتو تے بے غیرتو کار نہ ددا دایو وای چې هغه شوه هغه جنت داخل کړي اته خزنا هم ایا نیولمګه دای له سفریان پټو کوماند یا کاګه شوې دي دا غېنا نظرونه زمونږ دا نظرونه ته کاګه شوې دي نو ویني نو موږ سره جانم کشته یا در چې موږ بغي سره اسه ټوکی کولې وغه چې ته جنت ته تللې دي اوبه تلې جنت ته ان ذالیکا بهشګه دا ل حقن هم حریشتیا دي یعنی اغا جا ګړه کا ول د دو زخیانو مشارون إی ان نه اشاره او تخاصم اهل النار یعنی دا جګړه کا ول د دوزخ یانو له حق هم هرشتي دی قل وای انما انا منذرون چې بشک خبر دادا زه ما یاره یاره او ما من الہ الا الله نشته او کسمه اجتروا نشته یو او ها اجتروا ما سیوار دی الله تعالی نا ال واحد چیان او د القهار غالب او زورا ور راو ده د اسمان او دا څه چې په ما بند دي کی دي الله زی زو زورا دال غفار باخنا باخنا قل وایا نبا نا سیم قل هوایا هو نبا نا سیم دا مثال د توید نبا نا سیم یو خبر د ډیر لوی یا هو دا قران کریم خبر د ډیر لوی انتم تاسو دینا مریزونا محالونک ما کان لیا مینا علم بالمل ال اعلی ویرا ملای اعلی کې سبا اس کیږي مون ته دا وای دا غي جواب ما کان الیا نشته له زما لپاره مینن منس علم په مجلس بارا باندې د پرشتو ای د یخت سیمون هر کلاچایي باس کوي ای او ها الا یا الا ان ما انا نذرم مبینا وحن کولی وال تا مگر د دې خبرې چې به شک بس خبره دالا لا چې زیمه يرون کې سرګند زیر اون کے سرغندما زور زماچ ملائکہ کی سکی کی دا زما کارنده ظالم الغیب نیما نفی دل میں غیب د نبی علیہ الصلات والسلام نا وا اذ اذ قال ربک للملائکۃ درم بابودیک ایجس د پرشتو ذکر کای ایجس د پرشتو امر دود ید د شیطانانو او ابتلاء شیطانانو باندې جناتو باندې اذ قال ربك اركلاچوي رب سفرشتو ته بشك زم پیدا كون کي انسان لرا د خاتينه بس هر كلاچ ز برابر کم دل پدکی روحنا تول تول ابلیس ابلیس ابلیسا ابلیسا لرا فوكوم ز پدکه د خپل روح نه پس او غرزيگه تاسو آتا سجدا كون کي پس سجدا او كلا پرشتو ټول پټولو ټول پټولا الا ابليس مگر ابليس نو كلا زانه غټو غنو د کافرانو نه يا د کافرانو نه پس وې الله تعالی يا ابليس او ابليس سشمنك تعالی را د چ کړوتا آساسه چې ما پیدا کړې په خپلو دواړو لاسوباندې آیا تا ځان غټو غنو یا تی ته د اوچاتو نا قال انا خیرم منو وېدا زغ وره يم د دنیا خلقتنی میناره چې پیدا کړې تا ما لر دور ناو پیدا کړې تا دلر مين توینند خاورینا زده اورنا پیدا کړم دته پته نو چې خار بهتره را د اورنا اوې الله تعالی او دینا پس بشکته رټل شوه او بشکته پتا باندې ویلان زماتر رځ د بدلی پوره اوې دا ايراب بسمه انذرنی الایوم بسون مولات را کی مال تر اخر رځ پوره چې پورته وکلی شي خلک پایک اوې الله تعالی انکمینل منزرین پس بشکته د مولات ورکلې شونه برلین رالل دا وای ګور د ټونن زيات توحیدی هغه وای شیطان شیطان اغه وی چې زه غیر الله ته سجده نو ملعون شو او تا پاګلا اغه د الله د حکم انکار کړو نو زکه ملعون شو او اوس حکمدار چې سجده به نکي سجده به نکي اوس حکمدار او ک سجده دې وکړنو ملعون کېږي وای بس اغه ټیم حکم او اوس حکم جدا دی بلکې وجه اصل کې دا دا چې غي اول بشر تاس سپک تلیو سپکه بشر تک تلیو اغه اننی خالقوم بشرا من تین الله فرمایل نو دوی انا خیرم منهم د بشردن خو زه غړم لاکاسنګ چنن وای تاس وای برلیان بشر بشرد حقیر ګورای نو د دی و جن ملون شوې یالو پیغمبر بشرد نه دی بشرد تاس پک کر خکاری زک داس وای پیغمبر بشرد نه دی نو دا, دا دی و شیطان ملون شو اول دا بنیاد چ بشرد تا تاس پک کدلو تاسو پشانت وای شیطان کډو او ګوراں قال ربې انزیر نیلایه و میوب آسونو قال فاینکا من المنزورین تید و مولت ورکلشونا در رد پدیکی پا برالیا نو بانده چه غی داوائی او په دولمبر و دیوبندیا نو بانده چه من جیگونا انگاریو اللہ زمنگ آورینا و دا دی رد خود شیطان دوام قبل ای اغایت دوام غالی وی فاینکا فا من المنزورین زا مالت تا طالب مولت در کرده او اللہ کل کل دن بیا و دوام ابراهيم عليه السلام ویلو ومن ذريتي جما اولاد کی نبوت اللہ تعالی نہ لو احد الظالمین دارنگا دعا غفت اور زک اهل من ثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر الله تعالی ومن كفر فمتدعه قليلا چا چ کو پر کلا غل ب امور کوم الان کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایمان والے لپاره سوال کړه ایزوب دنیا کی روزی اللہ و نو الله کلا کلا د انبیاء دوا غنیمت کړي او الله چې کم دې کله د قبلی قبلې نداء کته دا وای چې زمانه نه قبلې کی نو مطلب نعوذ بالله من ذلک تا در شیطان نه ځانم کته ښکارویا الایوم ال وقت المعلومه تا اگر ايل تاكر رزد وقت مکرر يا داغ رزد وقت مکرر پوري قال فب عزتك اويد فب عزتك پس لا قويان نحم اجماي نو خام حب گمرا بكم زدي تولارا مگر ا بندگان ستاد دينه چون کي قُلْ فَصَلِّ حَقَّ دِينِكَ كَمَا أُمِرْتَ وَمَا أَنْتَ بِصَلَّائِي دِينًا ۚ إِن تُرِيدُوا الْكُفْرَ فَتَرْتَكِبُوهُ او حق چه دک جان نملا و یمزه ولا املعنا چې خامہ ډګ وکم ځان نم لارستان او دا چې انا چې تابیداری او کلستا د دینه ټول پټولا د ټولونه قل ما اسالکم صدقه د پیغمبر او اخلاص د پیغمبر و یا ما اسالکم علی من اجر نو هغه ما تاسو نه په دې باندې سمجدوري و ما انا و نیمزه من المتکلفین د ځانادو جوړونکو نه د قرآن کریم مگر پنداو نس ته د بارد مخلوقات او خام خام پوته پوها بشیتا نبا اهو پا خبر دا دی قرآن بانده با دا پس د مرگنا مدارک دا مانا کوي د دی قرآن چه کم خبر دی دا, دا غیر پا حقانیت د دا مرگنا پس پواشی بیا با دا تا پتاو لگی چه قرآن سوی دا واقعی حقو امتیازات دا صورت ذکر دا حال مخصوص دا, دا داود علیه صلات و سلام پا غیر صورت ممتاز ذکر دا رجال مخصوص ذکر در رجال مخصوص رجال مخصوص اوغا موحدین ذکر په خاص حالت سرا چې کافر به ذکر کوي ما لنا لا نار رجالن کنا نعوذهم من الاشرار ذکر در رجال مخصوص په حالت مخصوص سرا په دې صورت ممتازو دارنګ ذکر د دا حاله مخصوص د سلیمان عليه صلوات و سلام چوال قینا علی کرسی جسدن پای باندې دارنګ زکر د ابتلا د ایوب علیه السلام په دې صورت ممتازو دارنګ زکر د ابتلا د ادم علیه السلام او سجدا لارپریشتو دارنګ تخاصم اهل النار جګړا د دوزاخانو په دې صورت ممتازو بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ سم اسی بات دے تجھے بس خوبرا بندے غلب ہوتی دا پکے بند نزل القرآن من الله العزيز الحکیم خوب چې بندل اور شي بیا سړی پوې ګیم نشا ځو ام سره زمر مکی سورته ترتیب د قران کریم کې 39 لومبار ده پس د سوره سوادنا او ترتیب د نزول کې یوکم شپیتم دے پس دو سورہ سبانا عربت دما قبل سورت سرہ پگنو جو باندے دے سورہ سبا کے نفی د شفیق قحری نفاتر کے عدلہ عقلیہ نیاسین کے پاغے باندے بیا دلیل نقلی نسورہ صحفات کے عجز دو انبیاء کرام و ذکر کو نو سوره اسواد کې ابتلااد انبيای کرامو ذکر کړ نو سوره زمر کې پاې تفریقې پدې ټول سورته نو باندې تفریق فادو فابو د الله مخلص الله الدين بیا عبادت دیو الله او کا چې دا ټول الله تعجذ دی شفيق قهر نيشته ادله عقليانه نقليانه دې ټول سره دا ثابت دي چې بیا جز دی تارنګي اڤد مصیبتو نا پیراغلی او ابتلا گانی پیراغلی وی نو بیا فابو د الله مخلص الله الدین خالص الله ته چغو بیا دا رنگه التا قران کریم ختم شو دا التا صورت ختم شو په ترغیب ال باندې نو دلتا شروع د پترغیب ال القران دا